та й на вигляд миле домашнє дитя. Сам Семен Тудемак теж колись таким був і лишався позитивним відмінником та переможцем шкільних і республіканських математичних олімпіад, аж поки не взявся до продажу палених джинсів сільським ковбоєм із заводського гуртожитку. Страшно подумати. 35 років тому. Що? «Добрий день!» – утретє нагадав хлопчина. «А, мабуть, так!» – погодився банкір. «Мама казала, що не можна кидати сміття на землю». Хлопчик показав пальцем на недопалок біля черевика нетудимака. «Твоя мама двірничка?» – поцікавився той. «Чому двірничка?» – не зрозумів юний поборник чистих вулиць. «Вона вчителька». «Тоді вибач!» картинно розвів руками банкір. Ми колеги виходить. У мене теж була вчителька. Колись давно. Я її не слухав. Замість уроків джинсами торгував. У вас була фірмова крамниця? Коли я вчився в школі, синку, ні в кого не було крамниць. А де ж ви продавали джинси? Запитай краще, де я їх брав? На цю тему банкір не туди мак, навіть Хотів писати мемуари. Вже й писаку знайшов, котрий усе це закарбує на диктофоні, з його голосу, й опрацює, а потім подумав, ну його, ще не час. Чого вона вчителька, мама твоя? Математики. Ось замість математики я джинцем і торгував. Біжи, вітання мамі. Проте й ти геть хлопчина не поспішав, і банкір Нахилився, демонстративно підняв двома пальцями бичок, елегантним щиглим послав його в Дніпровську воду. Син математички, очевидно, задоволений своїми успіхами на неві боротьби за збереження чистоти української столиці, повернувся і з почуттям виконаного обов'язку пішов геть у бік Макдональдсу. Рука банкіра пірнула в кишеню піджака. Слідом за недопалком у Дніпровську воду полетів непотрібний вже дешевий мобільник. Він щось витягнув із кишені і кинув у воду. Повідомив по рацій оперативник із машини спостереження. «Що саме?» – протріскотіло з динаміка. «Не знаю», – розгубився оперативник. «Предмет. Я місце запам'ятав, навіть сфотографував тут. І що?» На те місце водолазів викликати, роздратовано тріснув динамік. Передавайте об'єкт другому номеру, ідуйте на базу. На сьогодні, гадаю, все. На сьогодні все. Зазвичай у робочих справах не туди мак їздив на джипі з водієм. Микита Бережний, банкірів водій. Чудово розумів, частенькі зустрічі та переговори відбувалися під Акомпанемент віскі, коньяку, джину та інших дорогих алкогольних напоїв Сідати за кермо, піддатим після введення нових штрафів, не ризикувала навіть персона зі статусом нетудимака По-перше, як пояснив сам шеф, і тепер, як і раніше, можна було заткнути даїшника купюрою та їхати далі не затримуючись понад хвилину біля жодного з постів. Проте апетити патрульник зросли в кілька разів, і шеф, людина з вищою економічною освітою на звичайному калькуляторі, елементарно порахував, він може, він може потроїти суму хабара без особливих фінансових втрат для себе. Тільки даїшникам це вийде занадто жирно, Адже нічого понад те, що робили до введення підвищених штрафів, вони й далі не роблять. Банкір просто не хотів платити більше за ту саму послугу. По-друге, водій Микита знав, шефа вже давненько по суть, тому прекрасно розумів його небажання давати міліції зайвий привід затримувати себе. Через те шеф використовував транспорт під настрій міг викликати машину до себе під будинок, міг приїхати до офісу на своїй, а там присісти на джип, а потім під кінець дня навпаки. А якщо таки доведеться десь ковтнути чогось міцного, лишав своє авто на парковці і запрягав Микиту на цілу ніч. Якщо ще протягом дня підпивав, його під вечір тягнуло кудись на гульки. Цього спекотного дня не туди мак обійшовся без алкоголю, тож пересів на свою машину, наказав Микиті помити джип, хоча той виявився під вечір лише трошки запорошеним, і поїхав. Бережний же лишився драїти машину. За цим заняттям його і застав шалений майор. Але спочатку з'явився не він. І з двох боків, наче тіні ворогів в американських коміксах, на Микиту насунулися Немирович із Зданченко. Зі знанням справи взяли водія в коробочку, легко скрутили йому руки і поклали обличчям униз на капот щойно помитого, вологого, ще хазяйського джипа. Ані оперативники, ані сам Микита не зронили при цьому ані пари з вуст. Хеба бережний зойкнув надто сильно, викрутив йому Немирович ліву руку. А потім із машини, тримаючи руки в кишенях джинсів, із несквапністю фатуму виступив майор міліції Петро Швидкий, якого навіть ненароджені діти всіх кримінальних злочинців світу будуть знати як шаленого майора. Бо коли цей затятий і фанатичний борець зі світовим злом помре, як належить усім смертним, Покоління злочинців передаватимуть одне одному легенду про того, хто народився для боротьби з безсмертною мафією і помер, так і не подолавши її. Проте шкоди за свого життя таки завдав багато, хоча й супергероєм не був, лише простим смертним міліцейським майором. Свого начальника Немировича Данченко – Зрозуміли слова, швиденько випростали полоненого і поставили його перед майором. Виплюнувши недокурену цигарку Микиті під ноги, швидкий витяг руки з кишень, схрестив їх на грудях, почав хитатися з п'ятки на носок. Палкий прихильник каналу «Енімал Пленет» Микита Бережний знав, так ковра готується, «До смертельної атаки». «Ти як себе поводиш?» – запитав майор тоном, який не відчував нічого хорошого. «А як я себе поводжу?»